І я тим часом оперативно і по-діловому взявся розв'язувати виниклу проблему. Було скликано екстрену нараду, на якій, крім мене, були присутні Джек Деніелс, Віллі Волкер, Бітвайзер та інші офіційні особи. Я уважно вислухав по колу кожного з присутніх. Але незабаром їх пропозиції змішалися в мені, і я почав гірше міркувати. Ще через 15 хвилин проблему було розв'язано так, як розв'язують усі складні проблеми чоловіки нашого сімейства. Я напився і виробився. Сьогодніч мені снилися страшні федерали, які виявилися величезними роботами-чудовиськами. Вони ходили на дужелезних ногах і нишпорили порили по землі очима прожекторами в пошуках мене. Я, відповідно, тікав, нестямно кричав і ховався в різних куточках свого сну. Останнє місце, в якому мене знайшла моя охорона з ліхтариками, вимушена вибити двері після моїх криків, було під ліжком, де я судорожно намагався відчинити двері в сховище. Добре, що мені таки не вдалося цього зробити, а перелякана варта не здогадалася, що двері можуть бути в підлозі і що може бути за ними. А то, незважаючи на їх відданість, а як відомо всім чесним людям, у будь-якої відданості є свої межі, швиденько придушила б мене подушкою. Тоді нікому було б писати ці рядки, а ці два хлопці купили б собі по дуже великому острову в океані і їм би до кінця їхніх щасливих днів надсилали чартерами з материка всіх міс-місяця з обкладинок плейбоя. Але тоді моя віддана охорона нічого не помітила, перелякалась і викликала до мене нашого лікаря. Лікар у нас був один, який почав свою запаморочливу медичну кар'єру рік тому з санітара в морзі при портової лікарні. Потім, ставши медбратом у якомусь маленькому містечку недалеко від узбережжя, потім підвищив себе до фельдшера в сусідньому селищі, до нас він потрапив уже відразу на посаду головлікаря лікаря нашого медпункту. За період його просування в глиб материка і кар'єрного росту, що виплив із цього, з усіх засобів сучасної медицини він опанував і довіряв лише промиванню шлунка та клізмі, призначаючи їх поперемінно в залежності від поставленого ним же діагнозу і іноді в особливо важких випадках поєднуючи обидва препарати. Мені він прописав потрійну дозу цих процедур, про всяк випадок, побоюючись за моє життя. Я дійсно почав побоюватися за своє життя, коли зі мною почали проробляти це втретє поспіль. Але коли все було позаду, я став як маринований огірочок. Еластичний, свіжий і досить водянистий. Коли я знову почав у змозі більш-менш міркувати, зрозумівши, що... Обраний мною універсальний чоловічий спосіб розв'язання проблем не допомагає, хоча в мене й були думки зайти на друге коло, але я вирішив не гризти ті самі граблі двічі і почав готуватися до вторгнення. Якщо Майки не зможе прикрити нас від першої проблеми, хлопців, із північного континенту, то нам у будь-якому разі хана. Знайдуть, піджинуть авіаносець, один бойовий виліт ескадрильї, а там бомби, ракети, напалм можете вибрати самі. Головне, встигнути зачинитися з найсимпатичнішою блондинкою в своєму бункері, щоб перший час було не нудно, а потім, якщо війнонька затягнеться, з харчуванням не було перебоїв. З другими хлопцями з південного континенту Доведеться в будь-якому випадку розбиратися мені особисто. Тут на майки можна було навіть і не покладати надій. Знати б ось тільки, скільки їх припливе і коли. Єдине, що я знав про хлопців із картеля, це те, що вони досить круті. Їх дуже багато, вони давно в цій темі, і незабаром вони приїдуть вибивати мене з цього бізнесу. І приїде їх, найімовірніше, більше, ніж один. Але я не став сумувати. Для початку потрібно домовитися з військовими про предмет спільної оборони. У нас не було з ними постійних відносин. Найголовнішого з них я бачив лише один раз, коли він дуже сердитий їхав у кабіні вантажівки з вечірки з приводу відкриття залізничного сполучення між нашою дірою та рештою не менш дірявого світу. Він тоді був дуже-дуже злий. Його червоне обличчя, точніше, ще більш червоні очі, коли розверталася вантажівка, дуже уважно дивилися на одного чоловіка, підозрюючи, при абсолютно безпідставно, що саме він і є причиною ганьби, що сталося. Мабуть, тому, що цей ідіот абсолютно по-ідіотськи махав генералу рукою вслід і, відповідно, всміхався. І цим ідіотом був тоді я. Безсумнівно, що чоловік великі погони мене дуже тоді добре запам'ятав, і йти зараз просити у нього допомоги, навіть із далеко непорожньою валізою, було вкрай самовпевнено. Сміливий начальник прикордонної служби, зачувши про вторгнення, тут же здав би мене разом із потрухами гребенем і шпором. Були ще хлопців в джипах, у формі із з автоматами, які патрулювали пустелі та періодично заглядали до нас кілька разів на місяць зі стандартними запитаннями. «А що це ви тут робите? Покажіть ваші документи!» І отримували не менш стандартну відповідь. «Ось, візьміть, перерахуйте!» На них надії взагалі не було ніякої. Максимум, на що можна було розраховувати, що вони поспостерігають здалеку в бінокль, як полагкотітиме наше ранчо. У роздумах минули два досить тверезі та нудні дні. На ніч я брав слонячу дозу снодійного, так що мене хилило на сон і протягом дня. Пити мені після моєї останньої наради не хотілося зовсім. Курити нашу кукурудзу мене не тягнуло з того самого дня, як вона з'явилася. Мене як відрізало, і я ставився до неї, як до сільгоспкультури, культури, яку ми досить вигідно прилаштовували до недавнього часу. Майки, який кинув мене самого самісінького, нарешті подзвонив. Я витерслину однією рукою шмарклі другою, підняв трубку сухими трьома пальцями і сказав наш таємний пароль. Ало. У відповідь Майки швиденько розповів мені коротеньку історію, що поділила всі мої проблеми на два людина, що ніколи не зіштовхувалася з роботою великих організацій або ніколи в них не працювала і не розуміє їх структуру. Вважає їх якимось непорушним монолітом, що має колективний розум, всевидішчий і всезнаючий. А насправді все зовсім навпаки. Чим більший механізм, тим він складніший, заплутаніший і мало ефективніший. Зрозуміло, що на чолі кожної такої контори стоїть великий бос. Він говорить, кому і куди бігти, так би мовити, глобально. Але сам нічого не робить, втім, як і його заступники та начальники відділів. Робить усю роботу завжди один фахівець, максимум два, при другий мусить перевіряти роботу першого. Навіщо начальству напружуватись і робити дурну роботу, коли зранку ще жодного разу не склався паціянц-павук на чотири масті? І що там собі не вигадував цей єдиний фахівець, що йому спало на думку, ніхто не знає. Головне виконати в строк і крикнути нагору «Готово!». І ось по ланцюжку нагору, по якому до цього вниз спускалася вказівка, поспішає назад, стрибаючи через три сходинки, звіт про те, що завдання виконано, а за ним, не встигаючи і спотикаючись, усвідомлюючи свою вторинність, саме виконання. І ось уже великий бос із вершини свого крісла мовить про те, над чим нині учора всього один маленький дрібний клерк, і ми, обивателі, задерши голови догори, віримо кожному його слову. Адже за ним стоїть така велика і потужна організація. Вони, напевно, всі там упрівали над цим питанням. Вони не могли помилитися. Дивимося ми, звичайно, не задерши голови, а за допомогою телевізійних технологій. До речі, зі слів дядька, підкинутих нам підлими інопланетянами, щоб поступово перетворювати нас на масу слухняних зомбі, для подальшого безкровного поневолення. Але це не важливо. Головне, що таким чином працюють усі без винятку великі організації і, в першу чергу, державні, в яких окупалися легіони чиновників ще з часів Римської імперії. Так от, історія. Якось до президента найдемократичнішої, а заодної найбільш республіканської країни світу дійшла звістка про марихуанне лихо, що діється в місті Нью-Йорку, розташованому, як назло, на території підзвітної йому країни. Нехай навіть із самого її краю. Тоді він підняв слухок одного телефонного апарата і сказав «Що за фіня?» На тому кінці дроту мер Нью-Йорка, під яким крісло вже навіть не хиталось, а скакало, як бик на родео, відповів. «Ну, йо пересете!» І кивнув на найбільше обличчя в синьому мундирі та золотих гудзиках. Президент підняв слухавку від іншого апарата і повторив своє запитання. «Що за фігня?» Людина з найбільшим обличчям, найсинішим мундиром і найзолотішими гудзиками взялася плямами від тім'ячка до п'ят, сказавши «Ну, йо, пересете!» і кивнула на бюро з агентами. Президент уже почав втрачати терпіння, але все ж таки знайшов у собі сили і підняв слухавку з третього апарата і вже не так дружелюбно гаркнув. «Та що за фігня, врешті-решт!» Бос агентів усія Америки забігав по стелі свого бюро, щось промимрив зовсім невиразне і кивнув на останньому витку на вулих зі шпигунами та розвідниками. Президент зашипів і вкрився потом, як бляшанка пива перед футболом, але порившись у собі та знайшовши там залишки сил, він знову підняв слухавку вже четвертого апарата і, намагаючись не кричати, запитав. «Що за фігня? Я вже вичерпав увесь свій місячний запас цінних казівок і дзвінків, і мені вже давно пора їхати на дачу відпочити від вас усіх. Ви можете зробити хоч небудь. На тому кінці дроту конспіративно пошупки сповістили, що вони вже давно в курсі і розгризуть цей горішок за тиждень і самі подзвонять по п'ятому апарату в п'ятикутну будівлю. Та скажуть, куди бомбити, у сподіванні, що цього разу вони там усе правильно запишуть, а не як минулого разу. І що пан президент може їхати спокійнісінько на своє ранчо, крутити коровам і коням те, що він зазвичай їм крутить. Пан президент полегшено зітхнув і, з усвідомленням того, що він чергово врятував свою країну, а заодно і весь світ наказав сідлати вертоліт. Начальник всіх шпигунів і командир усіх розвідників теж полегшено зітхнув і повернувся до своєї косинки. А до вечора забігався і забув про свою обіцянку дану гаранту благи свобод. Тільки в п'ятницю, вантажичи снасті і консервованих черв'яків, він подумав, чи не забув він чого на риболовлю. Тому що якось, коли він повернувся з однієї з таких поїздок особливо щасливий, його на порозі зустрічала законна і досить роздраконена дружина, яка тримала в одній руці бляшанку з черв'яками, а в другій – спінінги, поспіху зборів забуті вдалим рибалкою. Вона довго ганяла любителя форельок навколо будинку, періодично огріваючи його по спині неламкими вудками, коли у неї закінчувались аргументи і матюки. Відтоді начальник збирався на риболовлю, особливо ретельно, і цього разу він прошерстив усю свою пам'ять на предмет незакінчених справ. І тут він згадав різко головне. Блискавка пронизала його мозок, він різко випростився, тріснувся головою об кришку багажника, і іскри посипалися вже з очей. І він, освітлюючи ними дорогу, побіг дзвонити, потираючи при цьому гулю, що швидко зростала на його білявій голові. Поза як начальник усіх шпигунів пішов сьогодні з роботи відразу після обіду, то слідом за ним позгортали свої паціянці, повиходили з соціальних мереж і потягнулися раніше додому, спочатку його заступники, потім начальники відділів, а потім і вся інша шпигунська офісна братія. Затрималася в конторі остання секретарка, прийняла дзвінок свого шефа, якого жодного разу не бачила і до цього не розмовляла з ним по телефону, коли вже була за чверть п'ята, і сказала, що вже нікого немає, і нехай зателефонують у понеділок. На тому боці дроту на білявім обличчі веснянки почали мінятися між собою місцями, а їх повелитель, зітхнувши глубже, почав кричати в слухавку всі нехороші слова, що знав, деякі винаходячи на місці. Всі всім після цього почали різко дзвонити. Дехто почав бігати, зображуючи бурхливу діяльність, хтось почав зображувати постільниковому, що стоїть у пробці, хтось гудів, зображуючи поїзд. Двоє прикинулися п'яними, шістьом уже не треба було прикидатися. Перший заступник устиг тільки сказати, що в нього сідає батарея і відключився. Загалом зібратися в кулак і домогтися хоч чого-небудь від працівників шпигунського відомства було вже неможливо. П'ятниця забрала їх душі й тіла. Шеф покипів іще трохи на тому боці дроту, потім випустив пару, заварився і почав настоюватися до понеділка, ясно відчувши, що на вихідних безпеку країни гарантує хтось інший, але тільки не його відомство. У Понеділок о 10 на нараді він уже відірвався по повній. Хто не спав із розкритими очима, записували. Все записуване, потім ретельно згортали і кидали в урну за рогом коридору. Значна частина вправлялася в графічних малюнках. Бос, смак наплювавшись жовчу, накопиченої за вихідні, коротко змалював проблему, роздав завдання, накреслив магічне коло проблем і сказав наостанок, що на нашу контору покладено відповідальну місію. Так що давайте хоч раз у житті зробимо щось по-людськи, а не як зазвичай по... Як у нас робиться по... Дорослі так знають, їм це регулярно повторюють на кожному засіданні, а діти ще встигнуть дізнатися, як треба і не треба працювати. Тому ми не будемо розкривати закінчення фрази «пу**», не втрачаючи сподівання, що нас усе-таки прочитають хоча б діти, якщо видавець опорядить цю книжку красивими картинками, і ми хоч із дитячого відділу книгарні порозхитуємо трішечки відстої цього суспільства». Наприкінці засідання у шефа шпигунів після фрази «по***» всі спочатку обурено загули, поступово переводячи тембр свого горлового співу в схвально підлеглий діапазон. Наприкінці кволо заплескали в долоні, засовили стільцями і попрямували на передову боротьби зі світовим злом, досить чітко проведену перед ними за останні півтори години. Шеф залишився сам досить задоволеним і почав завантажувати сторінки з вибраного. Його підопічні розбіглися по коридорах і кабінетах, робота закипіла разом із електрочайниками секретарок. Основне навантаження лягло на відділ супутникових спостережень. Треба було з космосу виявити це злісне місце, звідки марихуан осінь засипає місто Нью-Йорк і декому дійшла вже до горла. Тут про це зміг часно пронюхати Майки. Хоча нюхав не він, а один із помічників, одного із замів, білявого шефа всіх таємних шпигунів і хоробрих розвідників. І так до цієї справи приохотився, що все інше, у тому числі і службові таємниці, відійшло для нього на другий план. Мій двоюродний братик, у свою чергу, робив так, щоб доріжка цього помічника завжди була кристально-білою, в міру широкою і ніколи не закінчувалася. Той, у свою чергу, тримав Майкі в курсі справ у своїй конторі та вчасно повідомив про розпочату операцію, а також допоміг вийти на безпосередніх виконавців – двох хлопців, що відповідають за спостереження за сектором, який нас цікавить. Хлопці довго ламалися, говорили, що у них всі не підкупні, а особливо вони. Але майки зрештою їх умовив. На цьому тижні валіза не прилетіла, але зате на знімках супутників шпигунів на місці поля, селища та залізничного рукава була незаймана пустеля без єдиної ознаки життя». Це-це, звичайно ж, не так докладно, більш законспіровано і чомусь пошипки, мені повідав Майкі. Напевно, для того, що коли нас судитимуть, то, поза як ми розмовляли пошипки, то дадуть менший термін. Тільки я встиг видихнути ці проблеми, як Майкі заговорив про менш приємні речі, але зате коротко. Вони плевуть. Все. Знову це слово «вони». Я перестав дихати і сів просто на підлогу, на підкошені ноги. Майкі сказав, що завтра подзвонить і уточнить, коли і на чому вони припливають. І поклав слухавку, забувши сказати, як мені дожити до завтра і що робити завтра. Втім, і в усі наступні за ним дні. На щастя, я знав, що робити в таких ситуаціях, і поповз із ногами, що віднялися, до барної шафочки.